Capitolul 6 Corpul interior Ființa este ținele dumneavoastră profund Ne-ați vorbit mai devreme despre importanța de a avea rădăcina adânci în noi sau de locuirea corpului nostru. Ne puteți explica ce înțelegeți prin asta? Corpul poate deveni un punct de acces către lumea ființei. Haideți să vorbim mai larg despre acest lucru. Nu sunt încă foarte sigur că înțeleg la ce vă referiți când vorbiți despre ființă. Apă? Ce vrei să spui cu asta? Nu înțeleg apa. Asta ar spune un pește dacă ar avea o minte omenească. Vă rog să nu mai încercați să înțelegeți ființa. Ați avut deja străfulgerări semnificative ale ființei, dar mintea va încerca mereu să încadreze totul într-o cutie pe care să pună o etichetă. Nu se poate face acest lucru. Nu poate deveni un obiect al cunoașterii. În ființă, subiectul și obiectul sunt una. Ființa poate fi simțită ca un eu sunt mereu prezent, dincolo de nume și formă. A simți și astfel a ști că sunteți și continua să rămâneți în această stare adâncă rădăcinată de iluminare este adevărul despre care Iisus spune că vă va elibera. De ce anume mă va elibera? Vă va elibera de iluzia că nu sunteți nimic mai mult decât corpul fizic și mintea dumneavoastră. Această iluzie a sinelui, cum o numește Buddha, este eroarea fundamentală. Vă va elibera de frică în multiplele ei forme, o consecință inevitabilă a acestei iluzii, frica aceea care va fi agresorul dumneavoastră constant atâta timp cât sentimentul dumneavoastră de sine derivă numai din această formă efemeră și vulnerabilă și vă va elibera de păcat, care este suferința ce vă produceți inconștient și dumneavoastră și altora atâta timp cât acest sentiment iluzoriu de identitate guvernează ceea ce gândiți, spuneți, faceți. Priviți dincolo de cuvinte. Nu-mi place cuvântul păcat, implică faptul că sunt judecat și găsi vinovat. Înțeleg, de-a lungul secolelor, în jurul unor cuvinte cum ar fi păcat, s-au acumulat multe puncte de vedere și interpretări greșite din cauza înțelegerii greșite a ignoranței sau a dorinței de a controla, dar ele conțin un sâmbure de adevăr. Dacă nu puteți privi dincolo de aceste interpretări și nu puteți recunoaște realitatea indicată de acest cuvânt, atunci nu-l folosiți. Nu vă blocați la nivelul cuvintelor. Un cuvânt nu este mai mult decât un mijloc pentru atingerea unui scop. Este o abstracție, ca un indicator arată spre ceva care se află dincolo de el. Cuvântul miere nu este mierea. Puteți studia și vorbi despre miere cât doriți, dar nu veți ști într-adevăr ce este mierea până când nu o veți gusta. După ce ați gustat-o, cuvântul devine mai puțin important pentru dumneavoastră. Nu veți mai fi atașat de el. La fel puteți vorbi sau vă puteți gândi la Dumnezeu în permanență pentru tot restul vieții, dar asta nu înseamnă că știți ce este sau că ați avut fie o străfulgerare a acestei realități pe care o indică cuvântul. Nu este mai mult decât un atașament obsesiv față de un indicator, de un idol mental. Și inversul este valabil. Dacă, indiferent din ce motive, nu v-a plăcut cuvântul miere, este posibil ca această atitudine să vă facă să nu o gustați niciodată. Dacă aveți o puternică aversiune pentru cuvântul Dumnezeu, care este o formă negativă de atașament, este posibil să negați nu doar cuvântul, ci și realitatea pe care o semnifică. Vă puteți refuza singur posibilitatea de a trăi această realitate. Desigur, toate acestea sunt intrinsec legate de identificarea cu mintea. Așa că, dacă un cuvânt nu mai funcționează pentru dumneavoastră, abandonați-l și înlocuiți-l cu unul care funcționează. Dacă nu vă place cuvântul păcat, atunci numiți-l inconștiență sau nebunie. Așa vă veți afla poate mai aproape de adevăr, de realitatea din spatele cuvântului, decât prin cuvântul păcat, care a fost folosit greșit atât de mult timp și veți avea mai puțin loc pentru vinovăție. Nu-mi plac nici aceste cuvinte, ele conțin presupunerea că ceva nu este în regulă cu mine, ca aș fi judecat. Sigur că ceva nu este în regulă cu dumneavoastră, dar nu sunteți judecat. Nu vreau să vă jignesc, dar oare nu aparțineți rasei umane care au omorât peste 100 de milioane de membri ai propriei specii numai în secolul 20. Aceasta ar fi o culpabilitate prin asociere? Nu este o problemă de culpabilitate, dar atâta timp cât sunteți condus de o minte dominată de sinele fals, sunteți parte din nebunia colectivă. Poate că nu ați analizat prea atent condiția umană dominată de mintea condusă de sinele fals. Deschideți ochii și priviți frica, disperarea, lăcomia, violența care apar de peste tot. Observați cruzimea monstruoasă și suferințele la o scară inimaginabilă pe care oamenii le-au produs și continuă să le producă atât membrilor propriei specii cât și celorlalte forme de viață de pe această planetă. Nu este nevoie să condamnați. Observați doar. Acesta este păcatul. Aceasta este nebunia. Aceasta este inconștiența. La urma urmei, nu uitați să vă observați propria minte. Căutați acolo rădăcina nebuniei. Descoperirea a propriei realități invizibile și indestructibile Ați spus că identificarea cu forma noastră fizică este parte din această iluzie. Deci, cum poate corpul, forma fizică, să ne facă să ne dăm seama ce este ființa? Corpul pe care îl puteți vedea și atinge nu vă poate purta către ființă, dar acest corp vizibil și tangibil este numai un înveliș exterior sau mai curând, o percepție limitată și distorsionată a unei realități mai profunde. În starea dumneavoastră naturale de conectare cu ființa, această realitate profundă poate fi simțită în fiecare moment sub forma unui corp interior invizibil, prezența vie din dumneavoastră. Astfel că ați locuit trupul înseamnă ați simțit trupul din interior, a simțit viața din acest corp și în felul acesta a ajunge să afli că ești mai mult decât o formă exterioară dar acesta este numai începutul unei călătorii interioare care vă va duce din ce în ce mai departe, într-o lume cu mai multă liniște și pace și, în același timp, extrem de puternică și vibrând de viață. La început veți avea doar străfulgerări ale acesteia prin care veți începe să realizați că nu sunteți numai un fragment fără sens dintr-un univers străin suspendat pentru o clipă între naștere și moarte, căruia îi sunt permise numai câteva plăceri de scurtă durată, urmate de durere și anihilarea finală. În spatele formei dumneavoastră exterioare, sunteți conectat cu ceva atât de vast, incomensurabil și sacru, încât nu poate fi conceput sau descris în cuvinte. Și totuși vă vorbesc despre acest lucru acum. Vorbesc despre acesta nu pentru a vă oferi ceva în care să credeți, ci pentru a vă arăta cum puteți să-l cunoașteți dumneavoastră înșivă. Sunteți rupt de ființă atâta timp când mintea dumneavoastră vă acaparează întreaga atenție. Când se întâmplă acest lucru și se întâmplă permanent pentru majoritatea oamenilor, nu vă mai aflați în corpul dumneavoastră. Mintea vă absorbe întreaga capacitate de conștientizare și o transformă în creație ale minții. Nu puteți să vă opriți din gândit. Gândirea compulsivă a devenit o boală colectivă. Întregul sentiment de identitate derivă din activitățile minții. Identitatea care nu mai are rădăcinile în ființă devine o structură mentală vulnerabilă și mereu nevoiașă, ce creează frica, drept emoție subterană predominantă. Atunci, singurul lucru care contează lipsește din viața dumneavoastră, conștiința sinelui profund, realitatea dumneavoastră invizibilă și indestructibilă. Pentru a deveni conștient de ființă, trebuie să vă retrageți conștiința din câmpul minții. Aceasta este una dintre cele mai importante sarcini ale călătoriei dumneavoastră spirituale va elibera cantități uriașe de conștiință care mai înainte fuseseră prinsă în capcana gândirii compulsive și inutile. O modalitate foarte eficientă de a face acest lucru este să nu vă mai concentrați asupra gândirii și să vă îndreptați atenția asupra corpului, unde ființa poate fi simțită în primă fază sub forma unui câmp energetic invizibil, ce dă viața celui lucru pe care îl percepeți ca fiind corpul dumneavoastră fizic. Conectarea cu corpul interior Vă rog, încercați acest lucru acum. S-ar putea să vă fie mai ușor dacă închideți ochii în timpul acestui exercițiu. Mai târziu, când prezența în corp va deveni naturală și ușoară, acest lucru nu va mai fi necesar. Îndreptați-vă atenția asupra corpului, simțiți-l din interior. Este viu? Există viață în palmele, brațele, picioarele și în tălpile dumneavoastră? În abdomen? În piept? Puteți simți câmpul energetic subtil care trece prin tot corpul și dă o viață vibrantă fiecărui organ și fiecărei celule în parte? Îl puteți simți simultan în toate părțile corpului ca pe un câmp energetic unic? Continuați să vă concentrați și să vă simțiți corpul interior câteva minute. Nu începeți să vă gândiți la el, simțiți-l. Cu cât îi acordați mai multă atenție, cu atât acest sentiment va fi mai clar și mai puternic. Veți simți că fiecare celulă devine mai vie, iar dacă simțul dumneavoastră vizual este foarte dezvoltat, este posibil să vă vedeți corpul devenind luminos. Deși o astfel de imagine vă poate ajuta temporar, acordați mai multă atenție sentimentului decât imaginii ce poate apărea, o imagine, indiferent cât de frumoasă sau de puternică ar fi, este deja definită ca formă, așa că are o capacitate mai mică de penetrare în profunzime. Simțirea corpului interior este lipsită de formă, de limite, este insondabilă. Puteți oricând să pătrundeți mai adânc în el. Dacă nu puteți simți prea multe în acest stadiu, fiți atent la tot ceea ce reușiți să simțiți. Pentru moment, este destul de bine. Concentrați-vă asupra ceea ce simțiți. Corpul dumneavoastră se trezește la viață. Mai târziu, vă mai exersa. Acum vă rog să deschideți ochii păstrându-vă o parte din atenție concentrată asupra câmpului energetic interior al corpului chiar din momentul în care începeți din nou să priviți prin cameră. Corpul interior se află la granița dintre identitatea dumneavoastră ca formă și identitatea ca esență. Natura dumneavoastră adevărată. Nu pierdeți niciodată contactul cu ea. Transformarea prin intermediul corpului De ce majoritatea religiilor au condamnat sau au rene... De ce majoritatea religiilor au condamnat sau au negat corpul? Se pare că persoanele care doreau să evolueze spiritual au privit întotdeauna corpul ca pe un obstacol sau chiar ca pe un păcat. De ce atât de puține dintre persoanele care căutau adevărul spiritual au ajuns într-adevăr la el? La nivel corporal, oamenii se apropie foarte mult de animale. Toate funcțiile primare ale corpului, plăcerea, durerea, respirația, alimentația, defecația, somnul, dorința de a-și găsi un partener și de a procrea și, desigur, nașterea și moartea, le regăsim și la animale. La mult timp, după ce au decăzut din starea de grație și unificare în iluzie, oamenii s-au trezit brusc în ceea ce părea să fie un corp de animal. Și au fost foarte tulburați de acest lucru Nu te minți singur Nu ești decât un animal Acesta părea să fie adevărul crud dar era un adevăr prea greu de acceptat. Adam și Eva au văzut că erau goi și au început să se teamă. Negarea inconștientă a naturilor animalice s-a instalat foarte repede. Pericolul de a fi dominați de porniri instinctuale foarte puternice și de a se întoarce la starea de inconștiență completă era într-adevăr foarte real. Rușinea și taburile legate de anumite părți ale corpului și de funcțiile corporale, mai ales de sexualitate, și-au făcut apariția. Lumina conștiinței lor nu era încă suficient de puternică pentru a se putea împrieteni cu natura lor animalică, pentru a-i permite acesteia să existe și chiar pentru a se bucura de acest aspect al ființei lor, cu atât mai puțin pentru a pătrunde mai adânc în ea și a descoperi acolo divinul ascuns, realitatea în iluzie. Așa că au făcut ce era necesar să facă, au început să se disocieze de corpul lor. Acum se vedeau ca având un corp în loc să considere că sunt corpul lor. Când au apărut religiile, această disociere a devenit și mai pronunțată prin credința că nu ești corpul tău. Nenumărați oameni din Est și din Vest au încercat de-a lungul timpului să îl găsească pe Dumnezeu, să găsească mântuirea sau iluminarea prin negarea corpului. Acest fapt a luat forma negării sentimentului de plăcere și mai ales a negării sexualității, forma postului și a altor practici ascetice. Oamenii și-au provocat chiar și dureri în încercarea de a slăbi trupul și a-l pedepsi de vreme ce îl considerau păcătos. În creștinism, aceasta se numea mortificarea cărnii. Alții au încercat să se elibereze de corp, intrând în stări de transă sau căutând experiențe care să le permită decorporalizarea. Mulți mai practică încă acest lucru. Chiar și despre Buda se spune că a practicat negarea corpului prin post și prin forme extreme de ascetism timp de șase ani, dar nu a atins iluminarea până când nu a renunțat la aceste practici. Fapt este că nimeni nu a ajuns la iluminare negându-și corpul, luptând împotriva lui sau prin decorporalizare. Deși o astfel de experiență poate fi fascinantă și vă poate oferi o imagine fugară despre starea de eliberare din forma materială, mereu veți fi nevoiți ca, în final, să vă întoarceți în corp unde are loc transformarea esențială. Transformarea se produce prin corp, nu în afara lui. Acesta este motivul pentru care niciun maestru autentic nu a susținut vreodată lupta împotriva corpului sau părăsirea acestuia, deși discipolii lor, axați pe minte, au făcut-o adeseori din vechile învățături despre trup au supraviețuit numai anumite fragmente de exemplu afirmația lui Isus potrivit căreia tot trupul vostru se va umple de lumină ele au mai supraviețuit și ca mituri cum ar fi credința că Isus nu și-a părăsit niciodată corpul, ci a rămas una cu el și s-a ridicat la ceruri cu el până în ziua de azi aproape nimeni nu a înțeles aceste fragmente sau sensul secret al anumitor mituri iar credința că nu în corpul nostru a continuat să fie universală, ducând la ne la corpului și la încercarea de a scăpa de el. Astfel, nenumărați oameni care au încercat să găsească adevărul au fost împiedicați să atingă împlinirea spirituală și să afle calea. Este posibilă recuperarea învățăturilor pierdute despre semnificația corpului sau reconstituirea lor din fragmente existente încă? Nu este nevoie să facem asta. Toate învățăturile spirituale provin din aceeași sursă. În acest sens, există și a existat întotdeauna un singur maestru, care se manifestă sub mai multe forme diferite. Eu sunt acel maestru, și veți fi și dumneavoastră după ce veți reuși să accedeți la sursa interioară, iar calea către aceasta o reprezintă corpul interior. Deși toate învățăturile spirituale provin din aceea sursă, după ce ele sunt exprimate în cuvinte și scrise, nu mai reprezintă decât o colecție de cuvinte. Și un cuvânt nu este decât un indicator, așa cum am spus mai devreme. Toate aceste învățături sunt indicatoare care arată drumul înapoi către sursă. Am vorbit deja despre adevărul ascuns în corpul dumneavoastră, dar voi rezuma încă o dată învățăturile pierdute ale vechilor maeștri, chiar dacă avem aici un alt indicator. Vă rog să vă străduiți să vă simțiți corpul interior în timp ce citiți sau ascultați. Rugăciune pentru corp Ceea ce percepeți ca pe o structură fizică densă, numită corp, supusă bolilor, îmbătrânirii și morții, nu este ceva real în ultimă instanță, nu sunteți dumneavoastră. Este o percepție greșită a realității dumneavoastră esențiale, aflate dincolo de naștere și de moarte, și se datorează limitărilor minții noastre, care, pierzând contactul cu ființa, creează corpul ca dovadă a credinței sale iluzorii în separare și pentru a-și justifica starea de frică. Dar nu întoarceți spatele corpului, pentru că în acest simbol al efemerului, al limitării și al morții pe care îl percepeți ca fiind creația iluzorie a minții dumneavoastră, se află ascunsă splendoarea realității esențiale și nemuritoare. Nu vă îndreptați atenția în altă parte în căutarea adevărului, pentru că el nu poate fi găsit în altă parte decât în corp. Nu luptați împotriva corpului, pentru că astfel luptați împotriva propriei realități, sunteți corpul dumneavoastră. Corpul pe care îl puteți vedea și atinge este numai un voal subțire și iluzoriu. În spatele lui se află corpul interior invizibil, poarta către ființă, către viața nemanifestă. Prin intermediul corpului interior sunteți conectați inseparabil cu această viață unică nemanifestă, nenăscută, nemuritoare, etern, prezentă. Prin corpul interior sunteți una cu Dumnezeu pentru totdeauna. Rădăcini interioare adânci Cheia pentru a avea rădăcini interioare adânci este de a ne afla mereu în legătură cu corpul nostru interior, al simți în orice moment. Acest sentiment se va adânci rapid și vă va transforma viața. Cu cât vă conștientizați mai mult corpul interior, cu atât frecvența sa vibratorie va fi mai înaltă, ca o lumină ce devine mai intensă pe măsură ce întoarceți mai mult comutatorul și măriți alimentarea cu electricitate. La acest nivel superior de energie, negativismul nu poate să vă mai afecteze și tindeți să atrageți noi situații care să reflecte această frecvență superioară. Dacă vă mențineți atenția asupra corpului cât mai mult posibil, veți rămâne ancorat în clipa de față. Nu vă veți pierde în lumea exterioară și nici în propria minte. Gândurile și emoțiile, temerile și dorințele vor continua să existe într-o anumită măsură, dar nu vor mai prelua controlul. Vă rog să analizați este este îndreptată atenția dumneavoastră în acest moment. Mă ascultați pe mine sau citiți aceste cuvinte dintr-o carte. Acesta este punctul în care se concentrează atenția dumneavoastră. De asemenea, sunteți conștient periferic de alți oameni, de mediul ambiant și așa mai departe. Mai mult, poate că în timp ce ascultați cuvintele mele, există și o oarecare activitate mentală legată de conținutul lor, vreun comentariu mental. Și totuși, nu este nevoie ca vreuna dintre acestea să vă absoarbă toată atenția. Încercați ca în același timp să intrați în contact cu corpul dumneavoastră interior. Păstrați-vă o parte din atenție îndreptată spre interior. Nu o lăsați să se concentreze toată în exterior. Simțiți-vă corpul din interior ca pe un câmp energetic unic. Este ca și cum ați asculta sau citi cu întreg corpul. Faceți acest exercițiu în zilele și săptămânile următoare. Nu vă cedați întreaga atenție minții și lumii exterioare. Încercați neapărat să vă concentrați asupra ceea ce faceți, dar simțiți-vă corpul interior ori de câte ori este posibil. Rămâneți înrădăcinat în el, apoi observați felul în care acest lucru vă schimbă starea de conștiință și calitatea performanței în activitate. De câte ori așteptați ceva, oriunde vă ați afla, folosiți acest timp pentru a vă simți corpul interior. Astfel, aglomerările de trafic și cozile vor deveni foarte agreabile. În loc să vă proiectați mental în afara clipei de acum, pătrundeți mai adânc în prezent, intrând mai adânc în corpul dumneavoastră. Arta intuirii corpului interior se va transforma într-un mod de viață total diferit, într-o stare de permanentă conectare cu ființa și va adăuga vieții dumneavoastră o profunzime pe care nu ați mai cunoscut-o până acum. Este ușor să rămâi prezent ca observator al minții proprii când ești profund înrădăcinat în corpul tău. Indiferent ce se întâmplă în exterior, nimic nu te mai poate tulbura. Atâta vreme cât nu veți fi prezent, iar locuirea corpului este mereu un aspect esențial al acestei stări, veți continua să fiți condus de minte. Scenariul înscris în mintea dumneavoastră pe care l-ați învățat cu mult timp în urmă, condiționarea propriei minți, vă va dicta gândirea și comportamentul. Poate că vă veți elibera de ea pentru scurte intervale de timp, dar eliberarea va fi rare ori de lungă durată. Acest lucru este adevărat mai ales atunci când ceva merge prost sau atunci când suferiți o pierdere sau aveți o supărare. Reacția dumneavoastră condiționată va fi involuntară, automată și predictibilă, alimentată de unica emoție fundamentală afectată la baza stării de identificare cu mintea. Frica. Așa că, atunci când vor apărea astfel de obstacole, pentru că apar întotdeauna, faceți-vă un obicei din a intra imediat în trup, concentrându-vă cât puteți de mult asupra câmpului energetic intern al corpului. Nu este nevoie să dureze mult, doar câteva secunde, dar trebuie să faceți asta chiar în momentul în care vă confruntați cu obstacolul. Orice amânare va permite apariția unei reacții mentale-emoționale ce poate prelua controlul. Când vă concentrați asupra interiorului și vă simțiți corpul interior, deveniți imediat calm și prezent, pentru că vă retrageți conștiința din minte. Dacă în această situație este nevoie de un răspuns, acesta va apărea de la nivelul profund la care vă aflați. Așa cum soarele este infinit mai strălucitor decât flacăra lumânării, tot așa există infinit mai multă inteligență în ființă decât în mintea dumneavoastră. Atâta timp cât vă aflați într-un contact conștient cu corpul interior, sunteți ca un copac adânc rădăcinat în pământ sau ca o clădire cu o fundație adâncă și solidă. Ultima analogie a fost folosită de Isus în parabola greșit înțeleasă a celor doi oameni care construiau o casă. Unul dintre cei doi oameni o construiește pe nisip, fără fundație, iar când vin furtunile și inundațiile, casa este luată de ape. Celălalt sapă adânc până când ajunge la stâncă și apoi își construiește casa pe care apele revărsate nu o pot muta din loc. Înainte de a intra în corp, iartă. M-am simțit foarte incomod când am încercat să-mi mut atenția asupra corpului interior. Am avut o senzație de agitație și de grață, așa că nu am putut trăi lucrul despre care vorbiți. Ceea ce ați simțit a fost o emoție reziduală de care probabil nu ați fost conștient până când nu ați început să fiți mai atent la corpul dumneavoastră. Dacă nu îi acordat puțină atenție la început, emoția respectivă vă va împiedica să dobândiți accesul la corpul interior, aflat la un nivel mai profund în spatele său. Ai acorda atenție nu înseamnă să începeți să vă gândiți la ea. Înseamnă să observați pur și simplu emoția, să o simțiți pe deplin și astfel să o recunoașteți și să o acceptați ca atare. Unele emoții sunt ușor de identificat, furie, frică, durere și așa mai departe. Altele pot fi mai greu de etichetat, sentimente vagi de disconfort, greutate sau constrângere la jumătatea drumului între o emoție și o senzație fizică. În orice caz, ceea ce contează nu este dacă puteți sau nu să-i atașați o etichetă mentală, ci dacă puteți aduce sentimentul cât mai mult în conștiință. Atenția este cheia transformării și o atenție totală implică de asemenea acceptarea. Atenția este ca o rază de lumină, puterea concentrată a conștiinței care transformă totul în ea însăși. Într-un organism complet funcțional, o emoție are o durată de viață foarte scurtă, este ca un val sau ca o undă de moment la suprafața ființei. Când nu sunteți în corpul dumneavoastră, totuși o emoție poate supraviețui în dumneavoastră timp de zile ori săptămâni întregi sau se poate alătura altor emoții cu o frecvență similară, care, după ce au apărut, au format corpul durere, un parazit ce poate trăi în interiorul dumneavoastră an la rând, alimentându-se cu energia dumneavoastră, conducând la boli fizice și făcându-vă nefericit. Concentrați-vă așadar atenția asupra simțirii emoției și verificați dacă mintea nu s-a atașat cumva de un tipar de suferință, ca de exemplu învinovățirea, autocompătimirea sau resentimentele, toate acestea alimentând emoția. Dacă este așa, înseamnă că încă nu ați iertat. Lipsa iertării vizează deseori o altă persoană sau chiar pe dumneavoastră, dar poate viza la fel de bine o situație sau o stare de fapt, trecută, prezentă sau viitoare, pe care mintea refuză să o accepte. Da, lipsa iertării se poate manifesta chiar și cu privire la viitor. Aceasta denotă refuzul minții de a accepta incertitudinea, de a accepta că viitorul se află în ultimă instanță în afara controlului ei. Iertarea înseamnă abandonarea nemulțumirilor și astfel renunțarea la durere. Ea se produce de la sine după ce realizați că pretențiile dumneavoastră nu fac decât să întărească un fals sentiment de sine. Iertarea înseamnă să nu mai opunem rezistență vieții, să îi permitem să trăiască prin noi. Alternativele sunt durerea și suferința, o restrângere a fluxului de energie vitală și, în multe cazuri, îmbolnăvirea fizică. În momentul în care iertați cu adevărat, vă retrageți puterea de subdominația minții. Risipa iertării este chiar natura minții. Așa cum sinele fals construit de minte nu poate supraviețui fără luptă și conflict. Mintea nu poate ierta, numai dumneavoastră puteți. Deveniți prezent, intrați în corpul dumneavoastră, simțiți pacea și liniștea, vibrantă revărsare de ființă. De aceea Isus a spus, înainte de a intra în templu, iertați. LEGĂTURA CU NEMANIFESTUL Care este relația dintre prezență și corpul interior? Prezența este conștiință pură, conștiință care a fost retrasă din minte, din lumea formei. Corpul interior este legătura dumneavoastră cu nemanifestul, iar în cele mai profunde aspecte ale sale chiar este nemanifestul. Sursa din care se revarsă conștiința, așa cum lumina se revarsă de la soare. Conștiința corpului interior este amintirea conștientizată a originii sale și întoarcerea la sursă. Nemanifestul este același lucru cu viața? Da. Cuvântul nemanifest încearcă, printr-o definire negativă, să exprime ceea ce nu poate fi spus, gândit sau imaginat. Indică ceea ce este, spunând ceea ce nu este. Ființa, pe de altă parte, este un termen pozitiv. Vă rog să nu vă atașați de niciunul dintre aceste cuvinte și nu începe să credeți în ele. Și ele nu sunt mai mult decât simple indicatoare Ați spus că prezența este conștiința retrasă din minte Cine operează această retragere? Dumneavoastră faceți asta Dar pentru că în esență sunteți conștiință Am putea la fel de bine să spunem că este o trezire a conștiinței din visul formei Asta nu înseamnă că propria dumneavoastră formă va dispărea instantaneu într-o explozie de lumină Puteți continua să existați, având forma dumneavoastră prezentă și fiind totuși conștient de profunzimea fără formă și fără moarte din dumneavoastră. Trebuie să recunosc că toate acestea depășesc cu mult puterea mea de înțelegere și, totuși, la un nivel mai profund, mi se pare că știu despre ce vorbiți. Este mai curând un sentiment decât altceva? Mă păcălesc singur? Nu. Nu vă păcăliți singur. Ceea ce simțiți vă va conduce mai aproape decât gândirea de cel care sunteți cu adevărat. Nu pot să vă spun nimic ce să nu cunoașteți deja în adâncul sufletului. Ajungând la un anumit stadiu de conectare interioară, recunoașteți adevărul când îl auziți. Dacă nu ați ajuns încă la acest stadiu, practicarea conștientizării corpului va produce profunzimea necesară. Încetinirea procesului de îmbătrânire între timp, conștiința corpului interior aduce o serie de beneficii în plan fizic. Unul dintre acestea este o reducere semnificativă a procesului de îmbătrânire a corpului fizic. În timp ce corpul exterior pare să îmbătrânească în mod obișnuit și să se ofilească destul de repede, corpul interior nu se schimbă în timp. Puteți doar să-l simțiți mai bine și să pătrundeți în el mai profund. Dacă acum aveți 20 de ani, câmpul energetic al corpului interior va fi simțit la fel și la 80 de ani. Vivacitatea lui va fi la fel de vibrantă. Imediat ce starea dumneavoastră obișnuită nu mai înseamnă existență în afara corpului prins în capcana minții, ci existență în corp și prezență aici și acum, corpul dumneavoastră fizic se va simți mai ușor, mai curat și mai viu. Pe măsură ce în corp există mai multă conștiință, structura sa moleculară devine mai puțin densă. Mai multă conștiință înseamnă reducerea iluziei materialității. Când vă identificați mai mult cu corpul interior a temporal decât cu corpul exterior, când prezența devine modul dumneavoastră normal de conștiință, iar trecutul și viitorul nu vă mai domină atenția, nu mai acumulați timp în psihicul dumneavoastră și în celulele corpului. Acumularea timpului ca povară psihologică a trecutului și a viitorului reduce foarte mult capacitatea celulelor de a se renoi. Așa că, dacă vă locuiți corpul interior, corpul exterior va împătrâni mult mai încet și, chiar și atunci când aceasta se va întâmpla, esența dumneavoastră temporală își va transmite strălucirea prin intermediul formei exterioare și nu veți da impresia unei persoane bătrâne. Există dovești civice în acest sens? Încercați și veți fi dumneavoastră înșiși vă dovada. Fortificarea sistemului imunitar atunci când veți începe să vă locuiți corpul, veți observa alt beneficiu al acestei practici, vizibil în lumea fizică, și anume o fortificare considerabilă a sistemului imunitar. Cu cât aduceți mai multă conștiință în corp, cu atât sistemul imunitar devine mai puternic. Este ca și cum fiecare celulă se trezește și se bucură. Corpul iubește atenția acordată, este și o puternică formă de autovindecare. Cele mai multe boli se strecoară pe nesimțite înăuntru atunci când nu sunteți prezenți în corp. Dacă stăpânul nu este acasă, aici se instalează tot felul de caractere dubioase. Când vă locuiți corpul, oricărui oaspete nedorită îi va fi greu să pătrundă acolo. Dar nu se fortifică doar sistemul imunitar fizic și sistemul imunitar psihic devine mai puternic, acesta din urmă, vă protejează de câmpurile energetice, mentale, emoționale negative ale altor persoane, care sunt, de altfel, extrem de contagioase. Locuirea corpului nu vă protejează prin ridicarea unui scut, ci prin ridicarea frecvenței vibratorii a întregului câmp energetic, astfel încât orice lucru care vibrează la o frecvență mai mică, de exemplu frica, furia, depresia și așa mai departe, există acum în ce este, de fapt, o ordine diferită a realității. Toate acestea nu mai pătrund în câmpul conștiinței dumneavoastră, iar dacă se întâmplă asta, nu mai trebuie să le opuneți niciun fel de rezistență, pentru că trec fără să lase urme. Vă rog să nu acceptați și nici să respingeți din star ceea ce vă spun. Testați informațiile. Există o tehnică simplă, dar foarte puternică de meditație pentru autovindecare, pe care o puteți practica ori de câte ori simțiți nevoia să vă fortificați sistemul imunitar. Este extrem de eficientă atât dacă o folosiți chiar de la primele simptome ale bolii, cât și în cazul bolilor care s-au instalat deja, cu condiția să o folosiți frecvent și concentrându-vă intens. Ea va contracara orice întrerupere în câmpul dumneavoastră energetic, produsă de o formă sau alta de negativism. Totuși, nu este un substitut pentru practica permanentă a prezenței în corp. Altfel, efectul său va fi doar temporar. Iată despre ce este vorba. Când aveți câteva minute libere, mai ales seara la culcare și dimineața la trezire, înainte de a vă ridica din pat, inundați-vă corpul cu conștiință. Închideți ochii. Stați întins pe spate. Alegeți diferite părți ale corpului, asupra cărora la început vă veți concentra foarte puțin timp. Palmele, tălpile, brațele, picioarele, abdomenul, pieptul, capul și așa mai departe. Simțiți energia vieții din interiorul acestor părți cât puteți de intens. Rămâneți concentrată asupra fiecarei părți timp de 15 secunde. Apoi, lăsați-vă atenția să traverseze corpul ca un val de câteva ori, de la picioare spre cap și invers. Această traversare nu trebuie să dureze mai mult de un minut. După aceea, simțiți-vă corpul interior în întregime ca pe un câmp energetic unic. Păstrați acest sentiment timp de câteva minute. În tot acest timp, fiți prezent cu intensitate în fiecare celulă a corpului. Nu vă îngrijorați dacă mintea reușește ocazional să vă atragă atenția în afara corpului, pierzându-vă astfel în gânduri. Imediat ce ați observat că se întâmplă acest lucru, întoarceți-vă atenția asupra corpului interior. Lăsați respirația să vă conducă prin corp. Uneori când mintea este foarte activă, dobândește o asemenea forță încât îmi este imposibil să-mi mut atenția de la ea și să-mi simt corpul interior. Acest lucru se întâmplă mai ales atunci când intru într-un tipar de îngrijorare sau de anxietate. Puteți să-mi sugerați ce să fac? Dacă la un anumit moment dat descoperiți că vă este greu să intrați în legătură cu corpul interior, este mai ușor să începeți prin a vă concentra asupra respirației. Respirația conștientă, care este de altfel o meditație foarte puternică, vă va aduce treptat în contact cu corpul. Urmăriți-vă respirația cu atenție în timp ce aerul intră și iese din corp. Inhalați, simțiți cum abdomenul se dilată și se contractă ușor la fiecare inspirație și expirație. Dacă vă este mai ușor să vizualizați, închideți ochii și imaginați-vă scăldat în lumină sau scufundat într-o substanță luminoasă, o mare de conștiință. Apoi, inspirați această lumină. Simțiți cum această substanță luminoasă vă umple corpul, făcându-l și pe el luminos. Apoi, treptat, concentrați-vă mai mult asupra ceea ce simțiți. Acum sunteți în corp. Nu vă atașați de nicio imagine vizuală. Folosirea creativă a minții Dacă aveți nevoie să vă folosiți mintea pentru un scop anume, folosiți-o în conjuncție cu corpul interior. Numai dacă veți reuși să fiți conștient, fără a avea gânduri, vă puteți folosi mintea în mod creativ, iar cea mai ușoară cale de a intra în această stare este prin corp. Ori de câte ori aveți nevoie de un răspuns, de o soluție sau de o idee creativă, încetați să gândiți pentru un moment, îndreptându-vă atenția asupra câmpului energetic interior. Conștientizați calmul. Când vă reluați șirul gândurilor, ele vor fi proaspete și creative, în orice activitate mentală, obișnuiți-vă să oscilați la fiecare câteva minute între gândire și un mod de ascultare interioară, un calm interior. Am putea spune, nu gândiți doar cu mintea, gândiți și cu corpul. Arta de a asculta Când ascultați o altă persoană, nu ascultați doar cu mintea, ascultați-o cu tot corpul. Simțiți câmpul energetic al corpului dumneavoastră interior în timp ce o ascultați. Acest sentiment deviază atenția de la gândire și creează un spațiu de calm ce vă va permite să ascultați efectiv, fără intervenția minții. Îi acordați celui din fața dumneavoastră un spațiu în care să existe. Este cel mai prețios dar pe care îl puteți face. Majoritatea oamenilor nu știu să asculte pentru că cea mai mare parte a atenției lor este absorbită de gândire. Sunt mai atenți la gândurile lor decât la ceea ce spune celălalt și nu sunt deloc atenți la ceea ce contează într-adevăr, ființa celorlalte persoane, ființa aflată în spatele cuvintelor și al gândurilor. Desigur, nu puteți simți ființa altei persoane decât prin intermediul propriei ființe. Acesta este începutul realizării unificării, care este iubirea. La cel mai profund nivel al ființei, sunteți una cu tot ceea ce există. Cele mai multe relații umane presupun în principal minți aflate în interacțiune, nu ființe umane ce comunică unele cu altele, ființe aflate în comuniune. Nicio relație nu poate înflori în acest fel. Acesta este motivul pentru care există atât de multe relații conflictuale. Când mintea vă conduce viața, conflictul, luptele și problemele sunt inevitabile. Legătura cu corpul interior creează un spațiu gol unde mintea nu există și în care o relație poate înflori.